Bueno, me toca a min presentar, ena que... Supoño que para ninguén dos que, dos que aquí estamos eh, un descoñecido, este señor que teño ao lado, Alfonso Rodríguez. Eh, eu lembro-me daquel poema de Bertolt Bersh que dicía aquello de que hai uns que traballan, bueno, que loitan lo un día e son bons, outros que loitan lo máis tempo e son millores... Pero os que loitan toda a vida son os imprescindibles. E bueno, eh, seguindo os parámetros, eu penso que Alfonso sería un dos imprescindibles porque desde que o coñezo máis ou menos non para, o millor é simplemente tamén un seguidor de, do grande fillósofo, non filósofo, filósofo, José María Zarna, onde dixo aquilo del que el que pode hacer que haga. Xa, sí. E a verdade tú non deixas de facer, porque desde que o coñezo, máis ou menos, que, 30 a 35 anos, por aí, sí, daquela sabe, época na Casa da Juventude. E antes do Instituto das Lagoas. E do Instituto das Lagoas, joder, me cao. <risos> <risos> e desde aquela, pois, non, non deixo de facer cousas, moitas das cales teño na miña casa, algunhas como regalos, outras como como compra ou asuda a súa labor de editor e de poeta. Hai moitos, moitas clases de poetas, hai uns que, digamos, celebran o mundo, eh, pero Alfonso é máis ben dos que o mundo o angustia, o angustia bastante. <risa> pero, bueno, iso só quere dicir que é normal. Xa, claro. Totalmente, totalmente. Entón... Eh, A mí, hai un tempo, un tempiño bastante longo, encomendónme, digamos, a a selección dos poemas que aparecen neste libro. Tiven que facer unha... unha... un gran recorte, porque o que me entregou para examinar foron máis de 300 páxinas, escritas polo... polos dous lados. E, bueno, eu, entón... Eh que coñezo bastante a obra de de alfonso decidí eh, irme para un buscar digamos porque ta, porque alfonso tamén é un ser de luz digamos digamos buscar os poemas máis luminosos incluso un pouco máis humorísticos porque ás veces eh, o mundo te pode eh? pero outras veces pois, como que te impulsa E, bueno, digamos que fun escollendo, pouco a pouco, tiven que lerme, polo menos, un par de veces en Teiro, aquel mamotreto, podemos chamar así. Un gran tocho. Un tocho. E deu un isto, a verdade é que eh, eh, se si alguén é culpable dos poemas que aquí hai recollidos, non é tanto o escritor como o selector, porque el, desde logo, é... Eh, Fon, foron os, cos, os, os que escollín. Estaredes de acordo, máis ou menos, aos leredes. é iso. E, pouco, máis, pouco máis vos podo e, se o, o contrario xa sería facer espollas, xa, claro. máis ou menos. <risas> bueno, eu únicamente quería acabar lendo o poema con que acaba o, do, o libro porque, aparte, como un poema dedicado á primavera, uh -huh. pois, penso que merece a pena para digamos declarar aberto este, este recital. Camiñando pola congostra unha primavera calquera, estalotes na beira, sol ardente, a procesionaria na estrada, a resina no piñeiro, eu... Caín barranco abaixo, onde estaba Figueira. Silveiras se enroscaron seu meu corpo, as lanxeras brillaban. Eu choraba. Ali, onde fai eco a túa voz. Claro. Agora... antes de nada, gracias a Marite e a Xoxé por, por acubir este lugar na Galería do Adá. Eh, eu non, non me expreso moi ben, entón, escriben un, un texto, un tocho, a ver se si, si aturades. Por iso quixen ser breve. Claro, eh, eu leo rápido. Eh, estes anacos son metáfora de moitas cousas que teñen que ver co propio libro que se apresentose aquí. Efectivamente, este libro é unha selección de poemas de Carlos Rafael, ao calde teño que dar infinitas grazas polo traballo feito. Eu paselle unha chén de poemas realizados desde 2021, incluídos algúns rescates, e desde ese 2021, data do meu anterior poemario, Non vivo sin vivir en min, que publicara Urutau ata os primeiros meses do 2025, ele escollé unha serie de anacos de todo este tocho que van directos, penso, o miolo, dos meus sentimentos e vivencias. Son poemas que conteñen anacos tamén do meu corpo, do meu cerebro E da miña alma que dan formas con diferentes aristas, a un poemario que eu acabei recoñecendo en azul. Son poemas que reflexan nos seus cristaliños os pensamentos que foron xurdindo nestes últimos duros e caóticos anos, tanto para min como para o mundo en xeral, penso eu. Desde o íntimo, que é moito diso, ao máis público e global. O poemario mostra salpicado de pequenas faiscas de humor, unha tristeza e un cansanzo produto do escenario No que me teño desenvolto, como digo, estes últimos anos, e tamén como se tende a ser moito o mundo, guerras internas e externas, desamor e mortes, Mas ofrecéndolle ás veces un pequeno acubillo, esperanza por riba de min, por riba de nós, por riba de todo, esa primavera que sempre retornará. Un libro polo que pasou unha pandemia, un novo confinamento para a miña persoa, enfermidade, medo, medos, tamén por onde pasou e pasa o xenocidio, a guerra, mas tamén o recoñecemento a que me ten axudado a memoria propia, a dos meus, asociada de novo, despois, nos demais, nos outros e outras. Tamén unha reivindicación do meu camiño, male a todos, esa como se se o mesmo. A observación de ela do mundo, tanto propio como outro, e a reflexión constante sobre todo isto. Podería ser, quizás, pensar que un libro menos político, mas en enseír moitos temas sociais e políticos, no mesmo. O mesmo pasa co tema do humor que decía aí atrás que quizáis hai menos, pero sigue estando presente. Hai poemas grandes e pequerechos tipo haiku e moitas e diversas temáticas. Algúnas recorrentes como as que teñen que ver coa tecnoloxía, a guerra, o amor, o desamor e a morte. Hai un diálogo constante comigo mesmo dentro da miña propia soidade, que me leva a pensar e pensar moitas veces sin parar e unha procura do desexo que un día foi desterrado e que voltou e voltará. Hai delirio e tormento hai nostalgia tamén aceptación, algo moi importante para alguén tan inconformista como a min e hai propostas, soños, lembranzas e, como comentaba, unha especie de esperanza ao final. O poemario está ilustrado con colaxes da miña autoría. Eu tamén, ademais de poeta, son artista e a faceta na que máis me recreo e máis me satisface a nivel artístico e a realización de colaxes. Veño xa moitísimos anos do mundo do fanzín e do pón e iso fixo me aprofundar na técnica do colaxe Sobre todo, cando a miña compañera Adri e Maiseu fixémonos cun local en Ourense e desde onde armamos todas as nosas historias, entre elas, a editora Xeurobux. Pois levo moitos, moitos anos facendo colases que tamén son anacos, neste caso de papel, que se separan e se xuntan ata facer emerser novas imases surdidas, moito dende o ámbito do subconsciente. Escollei, penso, dentro das inumeráveis colases que teño, de todos xeitos non tanto como poemas, as máis exitadas para este poemario, Son 44 colases a todo a cor e dun dino tamaño, a diferencia do libro de poemas e colases que editaran ao 2014 loa plenuro en branco e negro. E coido que acompañan e enfatizan de grande maneira os meus poemas. Tocoume a min desta volta en Seurobox editar un libro. Había moito tempo, penso, para min, que non publicaba un poemario. Teño que recoñecer que estive intentando moitas veces estes últimos anos con moitas editoriais, semérica que non é doado, que non é collida para algunhas voces, o que non o propusen da maneira que tiña que propoñer. A audición desta maneira é a saída entón para, algo que, nos queda, para que algo que non quede truncado e o desixo de parir o que ten que parir. Para algo está nosa editora que dá voz a tantos que non teñen moita, incluso os que poden ter. Seuro é unha editora de Urense que naceu de xito espontáneo en 2014, debido á necesidade de autoditarnos. Despois ocorreu xenos formalizarnos como asociación sin ánimo de lucro e seguimos publicando a terceiros, tentando proxectar as voces menos comuns e singulares desde o ámbito local, buscando impulso colectivo que existen nas marxes. Interesa a nosa arte a poesía, sin de de lado ideas políticas e filosóficas alternativas ao sistema imperante. Os nosos artefactos son híbridos onde collen moitas e variadas formas de expresión. Peralizamos a nosa lingua galega, aínda que tamén temos libros en galego portugués e castelán. Neste proxecto non descuidamos a creatividade e é por iso que no noso catálogo Tamén podes atopar fotografía, colas e material con deseos as Temos poucas referencias porque traballamos a modillo, por, pu por puro goce e amor. Non somos un editorial ou uso, non temos afán competitivo senón colaborativo. Non temos unha intención comercial, pretendemos que este proxecto se autofinance, coas vendas do que imos publicando, sufraganse os futuros artefactos. E é por isto mesmo temos o direito a un espazo, a un oco no interese das persoas e ámbito que nos correspondan. Anacos, maquetado por Adriana Pérez, como prácticamente todos os libros nes Eurobooks, é o decimosexto decimo artefacto da de nosa editora. E o dito, imos a modiño, pero facendo escolla do que realmente nos interesa o que nos parece importante, sacar a colación na nosa, colación, na nosa colección insumís. Moitas gracias. Comando este en la Galicia sempre. <risas> Bueno, e ora imos pasar á actuación de Win Wars e a proxección dun vídeo que fixo tamén a Adriana. as flores non boan, as abellas sí, si, o mel é espeso. A pluma é leve, o aire cesa, grave caída. A luz non se inclina, A sombra así si, desaparecen. A roda xira, para diante para atrás. E para. A risa ri, o xanto chora, son semellantes. Unha xerpe enroscada no pescozo, abrigo. polo chan, as faragullas na mesa, almorzo. Unha garce, un agarce, un visón, un atartarudo en un peixeiro, tanque de treboadas, bigote de gata, moa picada, moinho de dor, Calor, reflexo a fronte Suor Pes descalzos Cigarro fumeando Saíro outro lado Carro luxindo Pato rindo Laia nas tripas pasalo chiando, ruido de vidro que mata Feng Shui, oio a Garza, oio voces, oio mi oído, descansadas e calafríos no de inverno anunciadora de con cargas e moxenas delicadas con peso o xego único peso na presa instantánea en procura de si sí mesma así é, así a traballo así me traballa durante os meus anos durante o resto dos anos escalando, revolcándome esquiando, trepando caendo, inutilizándome condenado a fluir limpamente neste lixo asfixiante, condenado a fluir suciamente nesta limpreza brillante, tetas de meiga, cú de párrago mutilado, racismo subconsciente, fantasías sexuais, trastes e papéis e casculas, matadona de voces interiores, loitas fernes consentidas e paraguas seguros compañeros. Procurando dáboas, a canteira aberta de caramelos, e a pedantería rebuscada florecida, trotando margaridas, a praza da cidade soñando cadaleitos, cañando puntos de agua quebrados, rezando remueños acucientes de éxito. Así é, así, durante os meus anos, condenado a vivir. cososos pechados, arrecendendo a música, que amplifico os oídos, cos pés ondulando as baldosas que se están rayadas da risa dos nosos dentes. Poesía. Nin anverso, nin reverso. A min gusta o no canto, o bel canto, Camiño teño fame, pero os meus dentes non son bastante. Escargo sen sabelo no meu desexo adormecido na miña napoula. Palpito o corazón, asaltan as dúbidas, se oudo enfermidade, o cúmulo de sobresaltos. Doen as costas, as costas do mar, eterno na miña memoria de peixe achegase o inverno o frío pégase en forma de suor os sobacos de correr o bosque, o arume os cornos da bacaloura o musgo, o líquen o cogobelo, o xabarín O raposo, as leanas, os pasarros, as abellas, o horizonte, o texugo, o río, os penedos, as follas verdes e secas, o lobo, a ovella, a arañeira e moitas flores máis, o toso, o mus, o fume, a terra. Todo isto fantástico comparado co meu iPhone. Baixo polo terraplén e caio a auga, é moi profunda. Baixo, baixo, non deixo de baixar, pero respiro. Non hai lúa, non hai sol, non hai noite, non hai idea So persianas que soben e baixe. de esa cousa na que todos queren estar no centro. Os negros e negras venen de traballar, pasan pola miña rúa, cosos carrapuchas de frío, cosos mochilas de peso e seus móviles de avance europeo. Quen dixo que o traballo podría ser algo extinguir, Nos eus ojos están todo el trabajo del mundo. Nana Jarcó. Pense desde arriba, nos ornais en línea. Formigas abatidas, formigas abatidas. No son personas, no son humanas, son formigas abatidas. Cuando procuraban comida, cando procuraban sustento Mo... nunha que non é guerra é xo masacre, tormento vénsele en de arriba en branco e negro nos ornáis en liña, online o indiferido, son formigas abatidas formigas abatidas tempos tempos retrofuturistas, tempos araña tempos ausencia de cor, unha pandemia chamada autoridade. O anterno correu, a raíz está rincada, teña algo bon amputado no peito e continua a negrura, como entusiasmarse nos tempos de loucura, que queren o vento, pero ele libre te rompelo todo. Levo o almorzo tatuado na gorxa, almorzo para poder continuar, sair a respirar e camiñar, alimentar o corpo e alma neste inferno cotear, sobrevivir os coicos soñando, quizáis, para que exista un futuro evito un perro imaginado, na gorxa tatuada como o almorzo, diario que dou gracias a él por poder erguerme o corpo, de novo a ver, e escoitar as voces que emanan a rabia contraria a este desorde de cousas que se en seguir así. Luvio. O escafándolo está ardendo Mas non o podo quitar O teu dente está roto a súbía Pola parte das caries Doe má cabeza pola caluga A caluga está estragada Como se for un boneco Barriguitas de famosa A chuva caía ardendo Desde o inferno a terra A baixo están as raíces As antenas están nos escarabén o xoño. Chamabanlle motor xeaz, mas como outra moita xente, estrenaban xeos manguitos. Tiña cachola cocida, iso que era vegetariano. Non enxegaban os refriserios, precisaba de deseo puro, de agua destilada, para refriar o radiador, senón o carro que transportaba ardería por baixo, non habería extintores, nin tinto de verán, e os salvara. Isto é casi unha ficción. Despois de cada lúa, es feita cortar a erba, corta uñas e veda unha infusión, sen leite, sen mel e sen limón. hai un caramelo da morono no fondo da taza do baño. É posible querer nacer e morrer ao mesmo tempo? Señores e señoras, con vostedes o noso mundo, o que nos presentamos baixando nas nosas cápsulas ao terreno de xogo, onde que importa é sobrevivir Cojadas, lanzas, escobras, desejando un día de paz que só tenen os rei nómanes. De pequeno vi que viña a primavera. Eu non sabía de onde viña. Maleatado, a primavera xa está aí Imposible parada Vense estándose dende hai tempo Vengo a forza do sole da chuvia E non hai guerra que poida con ela compone pole as flores son imparables En todos os currunchos Por incluso no cemento Xoa súa fragancia por todos os camiños Unos son son por onde se pase Ai que xa ir a Seguir os seus pasos e renacer